Слова «арбріє» у французькій мові нема, але згідно з формальними правилами французької лексикології, «арбріє» – це щось або хтось, пов'язаний з деревом. Мішель добре говорив по-французьки, навіть занадто добре. Я знаю цей рівень володіння мовою, якого я не досягла коли іноземець вивчає мову краще, ніж носій, але йому все одно чогось бракує. Так говорив по-французьки Мішель. Знаючи його схильність до втаємничених символів, він міг у такий спосіб маскувати свою прихильність до роботи по дереву. Певне, від твого пінзеля так і правда можна збожеволіти, жаліє мене син. Подивися на себе. На кого ти схожа? Встаєш серед ночі, смикаєшся від телефонних дзвінків? Також, мабуть, задовго дивилася у вічі пінзелевим скульптурам. І Миколі Браницькому. Певне, також дивитися у вічі було не варто. Ну не могла ти врятувати той манускрипт. Навіть якби ризикнула собою, не змогла б. Твоє сумління чисте. А зараз кілька слів про мого колишнього чоловіка Степана Велета. Оскільки він також відіграв деяку роль, якщо не в самій тій історії, то в її осмисленні. З чоловіком хай дарують його друзі, Львівські поети, але з тевком він для мене ніколи не буде, завжди лишатиметься Стьопою. Ми розлучилися давно, хоча й одружувалися по любові. Але коли народився наш син, з'яву якого він оспівав у віршах, він відчув, що дитячий крик є вкрай шкідливим для поетичного натхнення і шукав нагоди не бути вдома ні в день, ні вночі. Але оскільки із зароблянням грошей у стьопи також не складалося, то він ніяк не міг знайти потрібну позицію по відношенню до родини, яка кілька років існувала винятково за інерцією. Переклади Рільке чи Готфріда Бена його з якихось причин не брали, а перекладати технічну документацію до ткацьких верстатів із НДР він органічно не міг хоча й мову знав винятково добре. Коли син підріс, і з ним треба було багато гуляти, то батько неодноразово губив своє дитя, мотивуючи це ображеним. А він тікає. А його не наздоженеш. А коли синові стало вже більше трьох років, я мала клопіт постійно боронити сина від його батька коли другий нещадно бив першого. Причому то не була оборона бідного хлопчика від грізного батька, радше молодшого братика від великого і дурного старшого. На якомусь етапі я відчула, що в мене немає сил на двох синів, один з яких великий і дурний і я залишилася з одним. Замість батьківства Стьопа повністю присвятив себе поезії, видав кілька збірок і навіть брав участь у якомусь міжнародному поетичному фестивалі. Ми з ним іноді спілкуємось, принаймні, коли мені буває потрібно щось перекласти з німецької. Він робить це для мене безкоштовно. Німецьку мову Степан знає дуже добре, оскільки закінчив відділення німецької філології з відзнакою. Я до відзнаки не дотягла, бо народжувала сина на останньому курсі. Поки ще лютувала дика непогода, яку я напряму пов'язувала із божевіллям мого Мішеля та потривоженим трактатом Пінзеля, наш тато прийшов до нас у гості на чашку чаю. Чаю так і не випив, бо зосереджено читав текст, зачитаної ксерокопії. Я почала вводити його у контекст, але він не слухав. Почав ворушити губами і хитати головою. А коли я спитала, чи не підігріти чаю, роздратовано крикнув.